Buenas tardes, benvidos un día máis a este noso programa Sempre en Galicia, no 104.6 da ECM Comezamos para todos vostedes dúas galego con música escollida para todos vostedes, con comentarios, con noticias, con entrevistas e algunas delas bastante interesanteiña. O que nós queremos é que todos teñan coñecemento das cousas que van sucedendo, so no noso, noso carón. Falaremos, temos mmm, previsto un pouquiño, un bocadiño sobre o, a edición do mmm, Festival de Cans, que non o de Cannes, Ni hablaremos de la banda deseñada que se Editali, en Canse, en Porriño O filólogo Ramón Lorenzo gañou o premio Tras Alba 2011, o Instituto da Lingua Con cumpre de 40 anos Chegas Carteliras do Entes Que é o filme que narra a reconversión Dos tal dos reises católicos En... Bueno, xa falaremos del que Antes era precisamente hospital Repensar a normalización Será o eixe dun curso de verán Na Universidade da Coruña O Parque arqueolóxico de Campo Lameiro Abrirá en xullo e agosto E o doceavo certame de artes plásticas xa de Azpardo xa ten gañadores bueno, con estas cousas eh. Algúnas máis que temos aquí previstas no noso, na nosa redacción, tentaremos falar con todos vostedes, pois levando adiante este programinha co que vostedes poden participar. Nos controis técnicos, temos a Sergi Herrero, e aquí, o que el que en desfala xilo y xil, tentará que todos vostedes pasen dúas oreñas agradables. Damos las gracias por estar aí e querer compartir con nos estas dúas oreñas de radio. Vamos a poñerles unha peza de música que nos chegou á nosa redacción e que todos vostedes seguro que disfrutarán con ela. Titúlase Carol Molina, eh, de lugar, la Louvre, eh, zona de este sitio. Bueno, pois pues así deste de xeito o que nós queremos é eh, que poidan escoitar as músicas que nos chegan dende Galicia, ya que as outras que vamos escollendo para todos vostedes. Mm de fondo algunha que tiñamos aquí de de preparado. o que queremos é que todos ustedes poían participar con nosco poden chamarnos o teléfono 3778200 933778200 ou poden meterse na internet que precisamente Radio Cornellá está emitindo por internet eh, ou senón no Facebook temos unha páxina que se titula sempre en galicia facebook.com ou mandarnos algún correo electrónico que nos eh, inmediatamente intentaremos eh posto que estamos aquí máis um, ou menos informatizados para que todos vostedes poidan eh, poidamos ter un feedback un um, tú a tú con tête tête como din os franceses para que todos vostedes poidan hm um, participar con nós con esta pequena eh, comunicación que tentamos que todos que, que decorra a de todos vostedes bueno, pois ben, o que queremos é que mm, participen poden chamarnos, poden meterse na internet, poden eh, enviarnos un correo electrónico ou poden escoller a, esta outra última parte que é a que nos queremos darlles a coñecer que son as noticias que nos chegan á nosa redacción tentaremos falar con Galicia a segunda oriña como nos ben saben os nosos asidos ointes, eh, comunicámonos con Xulio Simón, Alí con barro que fainos de correspondente eh, seguro que él nos informará de moitas cousas que están a suceder no nos entorno tamén tentaremos ter unha pequena entrevista ou un, como, de que, como de, que, de que desexen chamar unha conversa co autor dun libro titulado la a que eu teño a meucar, la mujer del papa José sea, Botores Rafael Paz Fernández. Eh, tentaremos que él nos explique de qué va este libro que por certo é unha cousa bueno, pois podría ser polo, polo argumento que ten un eh, bestseller eh, español, pero a verdade é que eh, bueno, pois non ten precisamente o tirón que compría de marketing pero a verdade é que nos gustou nos moitísimo este traballo tan extraordinario que presenta o noso amigo Rafael Paz Fernández que é mm, un home de León, pertinho de de Galicia na carreira de Otero título Chamases si o povo Pau el cerca de La Bañeza no, cerca de Ponferrado me de que. Bueno, falaremos con ele xa nos dirá qual é a súa traxectoria tanto um, es de, como escritor como tamén a, na falarános un pouquinho da súa biografía tamén falaremos con Pilar Carracelas que estuvo nun seu momento durante un, un tempo aquí na radio precisamente en esta nosa radio de um, Cornellá levando adiante o programinha que hoxe nos toca nos eh, dirigir ou co eh, coordinar eh, mm, si nos é posible tamén con algún que outra persona máis eh, de mentres, pois iso, vamos escollendo músicas e vamos ya, vamos ya exponendo para que todos vostedes disfruten aí vai a seguinte que nos ten xa preparado aquí o noso amigo Sergi esta música de Anxo Lorenzo tentamos falar agora daqui un mentiño intentaremos poñer en contacto con Pilar Carracelas que é unha das persoas que bueno no seu momento estivo aquí o carón de nós eh, levando adiante os mm, Destiños deste preguenoño programa que todos vostedes agora mesmo están a escoitar eh, claro que temos competencia que há de os mm, partidos de fútbol que agora mesmo están realizando, como por exemplo do Málaga Barcelona, pero bueno que non se apuren os nosos ointes que seguro que estarán compridamente informados co todos os áqueles que podan comunicarse con nos. Bueno, o que queremos é eh, que todos vostedes mm, sigan informados das novidades que vamos Eh, tendo aquí O filólogo Ramón Lorenzo gaña o premio Trasalva 2011 A Fundación Otero Pedrallo entrega yo o derradeiro domingo de xuño Catedrático de Lingua e Literatura Galega pola Universidade de Santiago Ramón Lorenzo foi galardoado pola Fundación Otero Pedrallo co premio Trasalva 2011 O último domingo de xuño o meneseado recibirá o seu galardón nunha festa literaria que se celebra na Casa Grande de Fima de Vila en Amoeiro No mesmo distribuirá o libro Ramón Lorenzo, Señor das Palabras que conta co colaboración de amigos, discípulos compañeros e admiradores do catedrático dentro do seu traballo o xurado valorou a súa crucial contribución ao estudo do galego medieval e máis na súa participación nos primeiros textos para o ensino da nosa lingua no ensino regulado é unha das novidades que nos chegan aquí a redacción e que demos cumprida información a todos vostedes outra máis o Instituto da Lingua Galega compre, cumple 40 anos Un acto académico lembra a creación deste organismo. O Paraninfo da Facultade de Xeografía e Historia acolleu, a partir das 11 horas do dia de onte, o acto académico co que a Universidade de Santiago conmemorou os 40 anos do Instituto da Lingua Galega. A conmemoración contou coa presencia do reitor, Juan Casares, e máis da directora do ILGA, Rosario Álvarez, entre outros persoeiros. media hora antes descubriuse unha placa conmemorativa na sede do Instituto diante do mesmo, mesmo da facultade desde a súa creación o Ilgac desenvolveu un traballo fundamental a hora de fixar a norma oficial do galego e eh, na investigación sobre a lingua con traballos como o Atlas Lingüístico Galego importante este, esta celebración na Universidade de Santiago Unha máis. Chega as cartereiras doentes. O filme que narra a reconversión do Hostal dos Reis Católicos. A produción está rodada íntegramente en galego. Todo o mundo sabe que o Hostal dos Reis Católicos foi un hospital que sanou as doenzas de peregrinos e pobres ata a década dos 50, que cambiou de nome para converterense nun hotel de hostal de luxo. O dramaturgo galego Roberto Vidal Bolaño Si situouse no momento desa reconversión para narrar doentes a historia de un bello cura castrense e un tísico que quedan á intemperia na noite compostelada. A que foi unha obra de teatro chega hoxe ás carteleiras precisamente en Santiago, en Vigo, en Lugo, en Vila García, na Coruña en forma de longa metraxe da man de Filmanova e circocine unha produción feita e radada íntegramente en galego. Desexamoslle moitos éxitos. O galla se puidera presentar precisamente no Festival de cans, pero, bueno, como que o Festival de Cans son curtametraxes e non longametraxes, posiblemente para o que ben poidan falar dela. Unha máis, repensar a normalización será o eixe dun curso de verán na Universidade da Coruña. A sétima edición de Traballando en lingua desenvolverase en Carballo entre o 20 e o 22 de xullo. Repensando o discurso é o lema do sétimo concurso sobre dinamización lingüística, Traballando en lingua, que organiza a Universidade da Coruña, cando a coordinadora de traballadores de normalización, e máis o Concello de Carballo. O encontro que se celebrará nesta última localidade entre o 20 e o 22 de xullo centra o seu programa nas mudanzas no campo da normalización e da dinamización do idioma. Os argumentos a prol da diversidade lingüística, os diferentes discursos sobre o alego, posibles propostas integradoras a prol da lingua ou o seguimento de experiencias en marcha son algúns dos puntos que se tratarán no programa. A matrícula está aberta a partir do vindeiro 1 de xuño no web do encontro que se fará precisamente en carballo entre o día 20 e 22 de xuño vindeiro. Vamos a poñerlle un bocadinho máis de música para que todos vos estes seguir disfrutando desta nosa emisión.